Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor Podcast 317. Odüsszéusz hazatér adását halljátok, én Szedlák vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, némiképpen váratlanul ért, hogy egyszer csak így belavágtunk a semmiből, egyszer csak megérkezett kelt bevezetője, de ez milyen menő, mert ugye Jaj. már most már így is el tudjuk kezdeni, mindenféle előkészületek nélkül. Ahogy jön a karácsony, úgy leszünk egyre lazábbak. Most ráját, ami bólogatok közben, ezt nem fogják hallani. Bólogatottak el, igen. Az volt, hogy ő is jön a karácsony. Segítek a kedves hallgatóknak értelmezni a helyzetet. Igen, elkerülhetetlenül. Nem tudom, mondjuk karácsonyi filmingem nekem nincsen, de hát vagy kialakul, vagy, vagy nem. nem vagy kialakul, vagy mesterségesen kell megteremteni. Amit... A mesterségesen már próbálkoztam, megnézni az összes szemetet a Netflixről, ez mondjuk a maga módján szórakoztó volt, a karácsonyi hangulatot nem hozza. Nem, nem, otthon kell kiakasztani egy égősort, meg ilyeneket kell csinálni. Illetve egyébként érdemes plázákba járni, ott már nagyon karácsonyi hangulat, meg a Fashion Street-en is. Nincs, az az Isten. Tehát, hogy am amikor éppen nem jár köztünk a kaszás, és e nem maradt a Pest is, akkor sem megyek plázába, de most, hogy van kifogásom, hogy nem menjek plázába, most még annyira sem. Értelek, ezt majd valahogy adjuk át a lányaimnak is, de az nem ez a karácsony lesz, amikor ezt át tudjuk nyomni, azt hiszem. Pedig hát mikor, hanem most. Most lehetne stívatkozni erre-arra. Uh, amúgy igen, igen, igen, igen. Hát esetleg mesélj nekik arról, hogy az egész pláza dolog, ez a nagyon kedves Viktor Gruen a az ötlete volt, hogy Amerikába Bécset csinálja, csak nem jött össze. Bécsöt. Hát ö, olyan, ugye az amerikai városoknak hagyományosan nem nagyon volt ilyen rendes, a emberek lógnak és csinálnak valamit, és ilyen városközpont jelleggel működik. Vagy legalábbis, amikor gruán elkezdett alkotni, akkor nem volt. Úgyhogy gondoltam, hogy ezt bele lehet pakolni egy épületbe. Ezzel a meglevő ö, ilyen bevásárló utcákat sikerült kiírtani. Ellenmel létrejöttek a plázák, amik aztán spontán megint csak kihaltak. Úgyhogy most már két különböző típusú halott tér van az amerikai városokban. Hát itt Európában a plázák még köszönik, szépen jól funkcionálnak, és egyébként használják is őket, közösségi találkozót érnek egy csomó formában. Ö, igen, itt, itt ott járunk, hogy elkezdik kiírteni az utcákat. Ja, értem, hogy még most csak az a fázis van, azt mondod. Igen, azért mondjuk a körút az, az nem egy boldog látvány, ha bele gondolsz. Igen, ezt pont ma meséltem, vagy a napokban a, a gyerekeknek, hogy hogy, hogy régen, mondjuk 15 évvel ezelőtt, amikor az ember karácsonyi ajándékot akart vásárolni, akkor a körútra ment, mondjuk a nyugatinél leszállt a villamosról, és elkezdett gyalog menni, ha hát tehette mindkét oldalon. És mire elért a Rákóczi térig, addigra már be volt vásárolva a karácsonyi ajándékok jó része. Aztán ez, hát ez most nem így van, ugye? És a körút az most már azért inkább ez a szlömösödő belváros város. képét mutatja. É, igen, és akkor ott van cserébe a plázának a, a, a város mimikrie, ahol jól amíg van vannak, a utcanevei a harmadik emeledi így amit van. elneveztek, nem tudom, a Viktor Gózsétainak, hogy van hasonlónak. Uh -huh. De hát ez, ez, ez azért csak mimikri, meg csak ugyanaz a típusú, egy légtér, ugyanaz a karácsonyi zenehely. Nem baj, én nem utalam annyira a plázákat, de értem, hogy miért te mondod. Illetve azt is, hogy, hogy amikor a fiatalok azt tekintik ilyen találkozóhelynek, és egyrészt látom őket ott leücsörögni, meg ott randizni, meg ott találkozni többet magukkal, akkor azt gondolom, hogy ez nem olyan nagyon alkalmas hely, de mindenképpen valahogy a fogyasztást állítja a középpontba, ami nem feltétlenül kellene, hogy a találkozásoknak a közös ismérve, vagy közös ilyen szervezőelve legyen. Úgyhogy emiatt aztán persze húzom egy kicsit az ormat, de mivel én nem azért járok oda, nekem viszonylag könnyű. Illetve nagyon alacsonyra teszi a lécet a, a nem romantikus fiatalok számára, Találkozunk találkozunk valahol, ahol nem pláza. Wow! <gül> Na hát ez viszont előnye. Ként sorolható fel. Igen, továbbá egy helyen, ahol rá lehet gyűjteni, és ki lehet bontani egy üvegbort, és nem vissza a kommunista bajszas pláza rendőr a, az évvel. <gül> Hogy hívják azt a két kerekű kis szart, amely a plázarendőrök járnak az amerikai filmekben? À, ja, az ön súlyozós dologra gondolsz? Az, az, az, az. mind a ketten tudjuk a nevét, és a kedves hallgatók együtt kiáltják nekünk. Azt, hogy szegvéj. Azt, azt, azt, azt, bizony, pont. Amivel nem szabad neki menni a szegvékőnek, hiszen akkor felborul. Júj, ezt mond vissza. Szerintem már kellően felmerik. Már a később kimegy hogy már túléljék az éreget. Értem, jó Amúgy nekem már többé kevésbe jött a karácsony, mert hogy leporoltam kicsit a PS4-et, mármint a Playstation-t, és ami, amit a rendszeres hallgatóink tudhatnak, hogy tavaly karácsonyra kaptak a gyerekek mi nálunk. Egyes értelmezések szerint lehet, hogy nem is ők kapták, hanem én. Az minden esetre már bebizonyosodott így egy év során, hogy ők nem játszanak vele, én is csak inkább szeretnék, de én sem kapcsoltam be egy hosszabb ide, Úgyhogy most akkor újra megpróbáltam barátságot kötni vele, és ránéztem a PlayStation Store-ra, ahol kőkemény évvégi dílek sorjáznak, ilyen 80 os leharazások vannak, és nagy múltú játékokat lehet 2000 forintért bevásárolni, tényleg számtalant persze ilyen pár éves dolgokat, de hogyha valakinek ez jó gondolom, a gémerek között én vagyok az utolsó, aki erről értesül, mármint a ilyen bot csinálta a gémerek között, de szóval, hogy, hogy olyan nagy aut vagy játékokat lehet tényleg nevetséges pénzért megvenni, mint a GTA legutóbbi változata, hogy az Uncharted, vagy de egyébként most például nagyon le van értékelve a Star Wars Squadrons is ami ugye egy egészen friss, űrlövöldöző játék Star Wars történettel, és az is valahogy ilyen feleár, harmadár, de az csak ezen a hétvégén, úgyhogy mire ezt a kedves hallgatók hallják, az már nem lesz érvényes. A Star wars most nagyon bele, belevágtak egyébként, nem tudom, hallottad a Disneynek a, a bejelentését? bejelentés, bejelentés, azt hallottam. Egy, egy millió különböző sorozat, hát lényegében talán még BB-8-nek is külön mozifilmi lesz, meg hasonlók. Hát pontosabban 10 sorozat per um, franchise. Lesz 10 Star Wars, meg 10 Marvel sorozat, meg lesznek mozifilmek is, sokan, így van azos tízes nagyságrendben, talán gondolom játékok is. Hát ez nekünk csak jó. És egyébként még az is úgy ö, mellé kommentálódott ezeknek a híradásoknak, hogy a Disney Plus iszonyatosan bejött, tehát minden várakozást felülmúlóan sokan fizettek rá elő. Holott semmilyen izgalmas hír nem szólt arról, hogy a induló néhány sorozaton kívül mi volt még ott, ami érdekes volt. Hát ott van a Mandalorian, ott lehet legálisan nézni, ez bőven elég, az eléggé bejött nekik. Az nagyon bejött nekik, magunk között szinte csak sugva merem mondani, hogy én nem értem miért, mit tesznek ezen az emberek, de... Nyilván velem van a baj, hiszen talán egyetlen vagyok az ismerettség körömben, aki szerintem Mandalorian inkább nevetséges, mint szórakoztató. Értem neked mondani szerintem. No. Nincsen benne olyan pont, ami bajon könnyen lehet kötni, mint az eddigi filmekben. Tehát nincsen üvegróka, űrszellem ablakon kiszívott, aztán oda az erővel visszaúszó halott asszony meg ilyen... Tehát az, azok a hülyeségek, amik eddig úgy fájjon. Winchester, Winchester az az övén a más mászó kislány. Tehát az összes ilyen amit az utóbbi időkben beleraktak, ami ilyen kínosan fájó marhaság volt, azok ebből így kimaradtak. Lehet nem volt pénz a forgatókonyv fejlesztésnek arra a pontjára, hogy belerakják a Magic Fuckingot, Lényegtelen. Nem tudom, Nem, nagyon megengedő vagy ezzel a sorozattal. Hát én szerintem minden epizódban látok három-négy ilyen végtelen bosszantó hülyeséget, de ugyanilyeneket. Tehát a, a legutóbbi, a szám szerint talán a hetedik részben volt az, hogy valamilyen sok kerekű szállítójármivel kell elvinni A pontból B pontba valami nagyon robbanékony elegyet, de csak lassan szabad vele menni mert különben felrobban, de aztán amikor gyorsan mennek, akkor sem robban fel. És hát senki nem siet a segítségére a hőseinknek, hogy megóvják ezt a kalózoktól. Kivéve, amikor odaérnek, akkor ugyanis egy talán ezer rohamosztagos néz ki a kapun, és gratulál nekik, hogy úgy jó, hogy ezt el tudtátok idejékozni. De miért nem mentek ki segíteni? Ja, és az utolsó pillanatban két tívadász szedi le a végső üldözőket, szóval á, ugyan már. Hát ehhez két kultúrtatnak, kultúrt, pár a akkor gyorsan van. Az egyik, hogy ezt a sztorít, ugye már korábban ismert színészekkel fekete fehérbe leforgatták, így mondtam főszereplésével a félelembére. Hm. Másrészt, hogy Székely a valamelyik drámában drámájában van egy olyan része, amikor a választás előtt a két egymással versenyző Székelyfalú magyar polgármesteri jelöltjei kihívják egymással rendőrt, hogy az egyik sikkas, de a másik fátlapkábé. És kikülde egy román rendőrt, aki a aktor és polgármesterrel az egyik este berúg, azt a raborulás, stb. éneklés, mi más, és egyszer csak előkerül a kosút nóta, aminek a megfelelő sorait nem énekli a román nyilván, és ott ugye elszakad benne valami, és felteszi azt a kérdést, hogy egy dolgot mondjál meg nekem. Miért nem értetek rá először menni, amikor kosútlajos hívott? Mi volt annyira rohadtul fontos? <gül> Ha azt a drámát legalább ezért jelent ért, érdemes megnézni, amúgy is remek, székely Csaba általában nagyon jó. Hát vannak ilyenek, na? Ezek mind szép kiegészítői a történetnek, de nem mentik fel szerintem a mandorjant az alól, hogy az is tele van ilyen bántó Az én elítésem csak annyi, hogy nagyságrendileg jobb, mint amit a leraktak az elmúlt, hát már lassan 20 évben. Egy kivétel, a Rebel's rajzfilmsadat az piszok jó volt. K Kritikai megítélésünk különbözik. Én például a legutóbbi Star Wars filmet azt kifejezetten szerettem, és végre úgy találtam, hogy nem ilyen, ilyen idegesítően népmesei szintű, hatéveseknek éveseknek méretezett ostobaság. Mindezt úgy, hogy egyébként rajongója vagyok a franchise-nak, és már ez így valószínűleg így is marad. De Mindegy, mert értem és érzem, hogy, hogy ez azon kérdések egyike a világban, amit nagyon sok indulat mentén, nagyon sokféleképpen ítélnek meg az emberek, és semmiképpen nem érdemes racionálisan közelíteni felé. Van, akinek tetszik, van, akinek nem, van, aki megőrül az első három, mármint a, a három trilógia közül a, a attól, amelyik a legrégebben volt, és Um, amelyikben még J.M. megregor játsza a Ben Aztán van, meg az nem fáj. Most éppen hallottam egy podcastot, amiben uh, félek, nem, nem fogom fe, tudni fejlézni, hogy, hogy ki volt az, de valaki elmesélt, hogy most úgy. Egyébként lehet, hogy Devla volt a connected hogy újra megnézte a, a régi filmeket, és már, már nem is volt neki olyan bántóan béna az a, az a trilógia. Nyilván mindig az aktális trilógia a legrosszabb. Nem, nem, nem, de hogy, hogy, tehát, hogy azok, akik tudom, én, tíz évvel ezelőtt megnézték azt a részt, és hajlamosak voltak, sikító kapni Jar Jar binks azok most valahogy tíz évvel idősebb szemmel már máshogy látják, és adott esetben lehet, hogy nem utálják annyira. De ezt csak arra mondom példaként, hogy még akár változhat is az ember Star Wars megítélése, hogyha újra néz dolgokat. Én is erre gondoltam, tehát, hogy ö, mindig a, az aktuálisra megy a sikítozás. Egyrészt mert egyébként embereknek egyre kopnak az, az emlékei, hogy mi és mennyire volt rossz, és minden fel, és aztán egyszer csak kiderül az, hogy kék tej, most ki nem szarja le. Hát igen. Na de hogy nem fejeztem be viszont azt a megkezdett félmondatot, hogy nekem már féli karácsony van, szóval, hogy itt megvoltak ezek a nagy dílek a PlayStation Store-ban, és gondoltam itt az ideje vásárolnom egy új játékot, mert régiekkel vagy végeztem, ezek számassam egy, vagy elakadtam a bevezetőben, vagy mondjuk a tizedik küldetés már megoldhatatlannak ítéltem és feladtam, hogy valami más kell keresni, csak így hosszan elkezdtem turkálni, hogy na jó, de micsodát. És valahogy arra jöttem rá, hogy a legtöbb játék egy kapta fára készül, jó, ezzel most persze nem mondtam valami nagyot, de hogy, valami, szóval, hogy, hogy úgy, úgy végül is ugyanaz a néhány mechanika van mindenhol. Egyrészt, másrészt, hogy ugye itt ezek csak arról szólnának, hogy én beleképzeljem magam valakinek a ébe vagy bele üljek egy történetbe, és van egy csomó olyan történet, amiben nem akarok beleülni, tehát ahova, ahova nem vágyom. Tehát sem a tudom én ötvenes évek Los angeles rendőrségi ügyeibe se sárkányok és elfek közé nem akarok keveredni valamiért, az nem érdekel annyira, és ahova meg akarok, ott meg például nem akarok ilyen lövöldözős játékot játszani, nem mint a bajom lenne vele, csak nem érzem magam hozzá elég ügyesnek, vagy szóval túl meredek a tanulási görbe, legalábbis úgy érzem, és akkor végül is így elkezdtem tapogatózni a, a puzzle-típusú alapvetően rejtélyeket megoldós, vagy inkább a rejtélyekről, mint sem az ügyességről szól játékok között. És emellé még azt hozzácsatoltam, hogy a Tomb Raider volt az egyik olyan játék, amivel őses régen, tehát tényleg azt a Tomb Raider egyel játszottam. PC, XT. Nagyon régen. Ugye 90-es évek végén, egyébként 98, ilyesmi. 5-86 felett lesz az, ahhoz már talán kellett grafikus gyorsító is. Jó lehet, igen, igazad van. És hogy milyen jó lenne egy Tomb Raider. És van két olyan Tomb Raider is, ami le van most értékelve nagyon csúnyán ebben az évvégi akcióban. A Rise of the Rise of the something, Rise of the Tomb Raider talán. Igen a húsz éves kiadás, meg hát a Shadow of the Tomb Raider, ami, ha jól gondolom, az újabb dolog, az, az drága, de hozzá az ilyen küldetések, meg DLC-ek, azok viszont olcsók, na mindegy. Szóval gondoltam kicsit régi, de azért megnézem, megvettem végül a Rise of the Tomb Raider-t. De várjál, az új, nem? Hát felújítás, azt hiszem. Tehát igen, nem talán. Mert én úgy emlékszem, volt egy egy, egy reboot, uh, izé, reboot uh, Tomb Raider néven, és utána jött ki a Rise of the Tomb Raider. Lehetséges, ez már az új csaj. Tehát az, az aki a filmekben is szerepelt, vagy hát szóval abba az irányba hasonlít inkább. A, azt akarom csak mondani, nem kicsit talán sokat beszéltem erről ahhoz képest, hogy a történetem pusztán annyi, hogy az első. Tehát most láttam, hogy a hálás mentését az első küldetés egy százalékánál tartok a mentés szerint. is, de hogy, hogy rohat jó. Ezt akartam csak mondani. Annyira, annyira menőül van megcsinálva a mechanik, olyan jól szímlesz váltanak át az általam irányított pillanatok azokba a pillanatokba, amikor a, a játék ilyen átkötőjeleneteket mutat. És olyan jók a segítségek, valahogy nem tűnik olyan kivihetetlen. Szóval na, tetszik nagyon. Jó érzés volt. Ö, szerintem én ezzel játszottam, mintha meg, mint meg lenne nekem, de hogyha nem, akkor az, az előző rész az mindenképpen. És amúgy ezt tényleg, utána néztem tényleg egy új játék, tehát ez 2016-os. Jó, ja, hogy így érted az újat, hát ilyen alapon, akkor úgy mondjuk, de... Hát, hogy nem ps 1 re adták ki először, hanem... Ja, nem, ez nem, nem, mert ez egy vagy ez reboot, de én úgy értettem, hogy mintha ez a régi, valami, valami köze van a régi, ne? ez nem. Nem, ez a ribut utáni. Vagy ez a, a 20 éves születésnap tiszteletére kiadott? Azt mondja, a 20 éves születésnap tiszteletére a 2016-asat újra szkinelték, hogy még sokkal szebb legyen. Uh -huh. Hát jó. Akkor vettem egy új játékot, még jobb. Minden esetre ezt most, ezt most élvezem. És csak el akartam mesélni, hogy rácsodálkoztam arra, hogy találtam valamit, amit így mondjuk jó egy óra játék után azt mondom, hogy élvezem. De úgy látom, hogy ö, olyan pont megfelelő mennyiségben adagolja egy ilyen vén embernek a segítséget a játék. Sem azt nem érzem, hogy teljesen rángatva vagyok és csak olyan döntéseket hozok, hogy mérgesen vagy nem mérgesen szólok hozzá valakihez. Sem az nincsen, hogy ilyen netes cheat kell bújnom ahhoz, hogy átjussak egy részen. És úgy emlékszem, hogy ebben a játékban nincs is nagyon, nagyon durván sok, ez a press nattodá típusú uh, puzzle. Tehát, amikor csúszol lefelé a lejtőn, és egyszer csak meg kell nyomni az X-et. Ja, és de akkor nem van meg. Van. De, hogy nem itt túlzásba. Az lehet. Tehát mondjuk tényleg ez nagyon keveset voltam még benne a játékban. De igen, valahogy olyan pont ö, olyan, olyan normális mennyiségben van, és azért igényel ügyességet is most éppen el vagyok akadva valahol, ahol mit tudom én lelendül a plafonról két ilyen nagy szabja, és szét kéne lőni a valamit, hogy ne szúrjon hason, de mindig hason szúr, mert hogy el kéne, tehát hogy jó irányba kéne nyomni a joystick ahhoz, hogy jó, helyre célozzon a pisztoly. A templomok azok ilyenek lesznek, viszont ha ez bejön, egyébként, akkor a klasszikus Assassin's Creed játékok is befognak. Tényleg az is ilyen? Ez a anika? Az egy, van egy része, az üldöz az ikont, amikor el kell kapni a tolvajt, és futsz a tetőkön, és, és ugrálsz. Uh -huh. Meg van, amikor a, ott van egy nagy puzzle templom, és akkor honnan lehet, hová átugrani, és a nyolcadik lesés, és én részreveszhet, hogy itt egy picit balra ad, meg, mintha meg lehetne kapaszkodni. Hát igen. Na, nekem ez a része jön be egyébként, tehát ez az, ez az ügyes, ügyesség rész, amikor gyorsan megfelelő kombókat kell nyomni a kontrolleren, ez, ez inkább fellidegesít, már csak azért is, mert 30 harmincadikra sikerül. De, hogy, hogy az, amikor keresem a, a továbbjutást, lehet, vagy a kiutat a adott helyzetből, azt tulajdonképpen úgy, azt bírom. Az, a, még az az ember, leginkább azt érzem, hogy, hogy, hogy beleélem magam a szereplő helyzetébe, és szóval ott van a képernyőn egy harcedzett csinos test, aki az én lelkemmel a hátizsákjában kapaszkodik, meg ugrál, meg ügyeskedik. Az úgy jó. Na jó, de. Igen, szóval, hogy igazándiból ez a találkozás arról szólt, hogy oké, én is tudok találni valamit, ami a Playstation-on érdekel, meg arról is, hogy egynapos vívódás után legyintettem és eleresztettem a squadron mert azt éreztem, hogy nem leszek benne elég jó. Azt nagyon várom még, hogy, hogy egy, ezt lehet, mondtam is már, hogy egyszer valaki csinál egy olyan, olyan Star Wars játékot, amiben nem csak ö, atomkirály vadászpilóta lehetsz, hanem, hanem bármi más is. Tehát, hogy igen, vigyünk 20 tonna békanyálata, nem tudom milyen rendszerbe. Hát igazándiból ugye most itt az van a squadronzban, hogy, hogy oldalanként négy vadászgépet, vagy hát négy gépet repülhetsz, és ebből az egyik az egy, az egy ilyen support repülőgép. Tehát ember support feladatokat lehet csinálni, nem harcászat itt. De ez nem az, amire te gondolsz azért, nem, ez nem a ez a végén csak vadázat lesz. Egyébként én is ezt néztem meg, hogy erre kerestem rá, hogy oké, okay, oké, okay, hogy itt milyen jó single mission single player mission vannak, meg milyen fantasztikus kóp van, amikor mindenki mindenkit lelőhet, de hogy olyan nincs hogy én csak úgy felszállok, és úgy repkedek az X és úgy leszállok bolygókon, meg tovább megyek, meg néha egy, egy szembe jövőt lelövök, de azt is csak úgy, hogy ha nagyon muszáj. De nem, ilyen üzembód nincsen, ilyen öreges nincs sajnos benne. Uh, hmm, hmm, volt az a játék, amit nem jött a a neve, és mindenki üvöltozni fogja, amiben egy felfedezőset játszol. És egy nagy no jár. Man's Sky. No Man's Sky. Nos, lehet, lehet hogy azt kéne megnézni. Hát kérlek, szépen azt megnéztem, és amikor már harmadik órája, ugyanazon a bolygón eh, láttam, hogy különféle növényeket kell így egy csákányjal pofán basznom ahhoz, hogy gyűjjenek a pontjaim, de ezek mit sem változtatnak azon, hogy még mindig nagyon kevés pontom gyűlt össze. Akkor azt gondoltam, hogy hagyjuk ezt. Hát erre nekem azért nincs időm. Órákon át különböző növényeket harassak. Nehéz zúránbányaszok illata. Hát igen. Szóval az nekem nem jött be egyáltalán. Én, igen, azért töltöttem, mert pont ezt hallottam róla, hogy ez lényegében ide-oda utazgatós. De valahogy nem az volt az én... Ez az én percepcióm, szóval most nyilván az összes gyakorlott gamer az nagyjából széttárt kézzel, rők, hogy hát aki nem tud, az ne, az ne próbálkozzon. És igazok van. Egy, de egyébként nem. Tehát le, legyen egy játékban olyan belépési pont, ahol az ember értelmes módon el tud kezdeni vele játszani, hogyha szeretne. És így belegondolva az Elite Danger azt, amikor először feltettem x évvel ezelőtt, akkor annak is volt egy olyan első hete, hogy hát itt van ez a levél levélküldemény, lehet, hogy be fog férni a repülőgépet, be, ezzel kéne menni, hát a szomszédba. De adunk hogy hogyha a 30 levelet egyszer csak, akkor abból majd már vehetsz egy kicsi nagyobb hajtóművet. Újra nem biztos, hogy kezdeném. E, ugye pont a te javaslatodra, én is megpróbálkoztam az Elite dangerous és e, e, sajnos ott is képzelde arra jutottam, hogy nem, nem bírom lelőni azokat a kurva gyakorló gépeket se. Mindig engem lőnek le, nem, nem, nem, nem fejlődök benne, és inkább félbehagytam, illetve felbehagytam, nem kezdtem el rendesen. Oka van annak, hogy nem vadászt játszom benne? Jó van, mindez csak arról szól, hogy milyen szomorú is a későn gamer szocializálni tervező emberek élete mással kell próbálkozni. De egyébként viszonylag komolyan elgondolkodtam már, hogy egy Tetriszt esetleg letöltenék, vagy valami hasonlót, vagy valami vagy kvízjátékot. Ha találsz egy jó Tetriszt, csak szólj el. Hát van egyébként egy Tetriszt, ami most ilyen nagy délrel, durral harangozták. Ez itt, nem, ne, ne túlozzunk, de szóval, hogy említést kapott a, egy, egy Tetris, ami nem olyan régi, és aztán megnéztem a gameplay videóját, és Hát ez a Tetris kérlek szépen annyit tud, hogy egy pont olyan Tetris, mint régen, csak a háttérben ilyen nagy ilyen villanások is vannak. Oh. Mármint a, a Tetris pályán kívül. És ilyenkor mindig eszembe üt, hogy, hogy hát szerintem viszont az a 3D Tetris, amire gondolok, és amit tényleg talán jó, 386-osokon játszhattunk körülbelül, ami ugye fölülről láttuk a pályát, egy ilyen 3D-s vonalrajzos Tetris volt, az tökéletes volt. Anna nem kellett nagyon sokkal több, és most se kellene, a szebben megrajzolva simán lehetne egy. Az nagyon jó volt, az nekünk is. Most megvolt, tehát, ilyen. Az, az, ja, sajnos, aki karciátékon szocializálódik, az lehet, hogy ott is marad, ha nem fektet bele kellő mennyiségű időt abba, hogy hogy át, átérjen a 21. század játék mezelyére. Na jó, de szóval, hogy vannak játékaim, az igen. és van nagy évvégig leértékelés, azt biztos érdemes megnézni, kedves hallgatók, de erről ti már nyilván tudtok, vagy nem érint titeket. Úgyhogy mehetünk tovább. Van itt egy teljesen rejtélyes felírt az adásnaplóban, mi szerint mit is gondolunk, mi a spoilerekről, tehát mi a meti spoiler policy-e? Kérdezed, és tudom, hogy egy kedves hallgatónk ránk írt, hogy elspoilereztünk valamit, de számodra kiderült, hogy mit spoilereztünk el? Nem, az előző részben beszéltünk egy sorozatról, amit te ajánlottál, és aztán én is megnéztem. Ja, ez az Övei című Netflixes sorozat, ahol ez Marsra utazik a, a családanya? Igen, igen, igen, igen, igen, nem tudom, hogy végig néztem végül, bár azt igen lényegtelen, én abban nagyon sok mindent találtam, amiről egyáltalán nem beszéltünk, ellenben nem találtam semmi, ami ilyen lelőtt poén volt számomra, hogy az adásban lett volna róla szó. Hát. És rá is kérdeztem a kedves hallgatónál, hogy mégis mit spoilereztünk valójában, de nem válaszolt. Lehet, hogy csak viccelt. Szerintem azt mondtuk, hogy a végül odaérnek a marsra. Vagy ezt sem mondtuk? Ú, lelőttem. Két adásban kétszer el spoilereztünk, ezt a sorozatot. Figyelj, azért ez egy te lehet, hogy most meg se nézted a végét még ezek szerint, de hogy szerintem egy percig nem kérdéses, hogy oda fognak érni. Igen, meg nem az a fontos részeben. Mert nem az a fontos része, így van. Hanem, hogy uh, hogyan lehet bábjátékazni az űrben. Egy remek rész van róla. Hmm, az egy kedves rész. No mindegy, de jelgondolkod, hogy van -e nekünk spoiler policing, és uh, szerintem nincsen. Hát alkossuk meg esetleg most itt élőadásban. Mármint, hogy nem élőadásban, de... Mi élők vagyunk. És adásban vagyunk. És adásban Tehát... vagyunk. Mi legyen a spoiler policing? Hát, én sokkal szívesebben csinálok írok, olvasok kritikát igazából, mint ajánlót. Mert a kritikában lehet beszélni valaminek a lényegéről is. Nem kell végig balettezni egy, egy taposok halmon, nehogy lelőjek valami poént. Viszont akkor valamilyen módon jelezzük ezt, hogy, hogyha kultúrtermékről beszélünk, akkor elképzelhető, hogy el fognak hangzani poénok pusztán azért, mert ez a, a megfejtésének, meg róla való beszélnek a, az alapja. Jó. A, egyetértek tulajdonképpen csak azt akartam még hozzátenni, hogy szerintem spoiler az, amikor valaki lényegében gonoszságból lelő egy olyan poént az adott műből, amire nem számíthatunk előre, és ami megváltoztatja visszamenőleg a addig látott dolgoknak a, az értékelését, vagy nem tudom. E, és én szerintem ilyet rendes ember nem csinál. Tehát az téleg ilyet csak lehet csinálni. Az viszont, hogy elmondunk olyan részleteket, amit esetleg valaki még nem tud, de egyébként ez nem változtat, egy nagyot nincs, tehát nem a csavart lőjük le, nem azt, hogy e, valójában egy kutya volt az anyukája, amire addig nem gondoltunk volna. Tehát, tehát ha ilyeneket nem mondunk el, akkor azért szabad beszélni egy filmről úgy, hogy, e, hogy nem... nem hogy lelep, nem, nem is leleplezünk, tehát hogy említünk benne dolgokat, ami az első perc megnézése előtt még nem nyilvánvaló. Csak spoiler az, amikor, amikor elveszed a meglepődés lehetőségét. És szerintem miért nem szoktunk csinálni. Igen, de eltérő, hogy mit fognak fel spoilernek emberek. Tehát, hogy van, akinek az is spoiler amit a címnek adtam egyébként, hogy az hazatér hazatérés megöli a kérőket. Jó, de hogy ezt erről valami olyasmit gondolok én így nagy hír improvizatíve, hogy hogy nekünk lehet az a spoiler policing, hogy spoiler az, amit mi spoilernek gondolunk, és amit mi nem gondolunk spoilernek, azt lehet mondani, és aki számára az is spoiler, hát az így járt. Az majd haragszik ránk. Vagy egyébként az elgondolkodhat azon, hogy ez valóban spoiler volt-e? és hogy ő mennyire kényszeresen ragaszkodik ahhoz, hogy semmit ne tudjon előre. És ez valóban érdemben befolyásolta-e a műbefogadásának élményét. Én azt tudnám javasolni a kedves hallgatónak, aki extrém módon spoiler fog. Hogy mielőtt letölti letöltél legújabb Metit? Egy nagyon várt kultúrtörténeti pillanatban, amikor valami olyasmiről lehet szó, ami őt nagyon érdekli. Várj meg az egy-két napot, amíg felzárkózom, azzal, hogy van a ott jelezni fogjuk, hogy beszéltünk-e arról a dologról, és ilyen módon biztonsággal hallgathat meg minket. Mm -hmm. Igen. Bár én még mindig állítom, akkor is biztonsággal hallgat minket, ha csak úgy beleveti magát a mélységbe, és, és ha ott megtud valamit előre, valamiről, amit nem akart megtudni, akkor az azért van, mert ez nem olyan fontos. De érteni, értem, de újságírók itt éppen elég érteni, küldenek el a kurva anyámba, hogy ha tudom ezt minimalizálni akkor a saját lelki egészségem miatt megteszem. Magyarul, aki nem olvasott, az így ért. Jó, akkor a spoiler policy-n kezennel megszületett. Ú, uh, ezt szépen yes. megcsináltuk. Jól van, akkor, akkor megnézhetjük, hogy mi is történt az elmúlt napokban, hetekben. Van itt egy nagy kérdésem nekem, vagy egy nagy megfejtésre váró de ehhez először azt akarom elmondani csak olyan mellékesen, hogy a rendszeres hallgatók tudják, hogy a TikTok nevű vállalatnak a Donald trump vívott csatáját vagy káváriáját folyamatosan követjük. És hát most legutóbb ez ott tart, hogy volt egy utolsó utáni határidő a TikTok számára, ami kimondta, hogy valamikor november végéig muszáj megállapodjanak az amerikai divízió adásáról. Hát, de ez nem történt meg, és a kormányzat mégsem fogalatosított ellenök intézkedéseket, hanem úgy azt mondták, hogy jó, jó, majd, még, majd most ígéretesek a tárgyalások, folytassátok gyerekek. Szóval tényleg ilyen teljes bohozatba kezd fordulni ez a történet. Vagy hát még inkább tényleg, a, mintha arról szólna, hogy hogy, a, hogy Trump csak személyes bosszú okán a TikTokot, meg a tulajdonos kompani biden et Ezt ez csak azért hozom ide, mert a TikTok egy nagy platform, amit a, az Egyesült Államok jól megszabályozott, de valójában nem szabályozta meg, hanem csak hát szivatja. Leginkább ezt lehetne mondani, ami nem hiszem, hogy bárkinek is terme, teremt előnyt. Viszont ugyanakkor, meg elindítottak egy nagy tröszt pert a Google ellen, illetve úgy tűnik, hogy kezd összeállni az, hogy elindítanak egy nagy tröszt pert a Facebook ellen is, és, és ennek kapcsán jutott eszembe, hogy erről beszélnünk kellene. Beszélnünk kellene mégpedig azért, mert azon túl, hogy van ezzel kapcsolatban néhány aktuális hír, tehát például, hogy most van egy ilyen cica harc, hogy a, hogy a Google a Chrome Store-ból kitiltott egy pár e, ilyen Chrome extension Chrome kiegészítőt, e, mégpedig egy olyan cégét, ami több területen az ő konkurense, és akkor a Google azt mondja, hogy azért, mert megsértették a, a Chrome Store-nak a szabályzatát, a cég meg azt mondja, hogy ők ugyan nem, és csak, az, csak így akarja őket ellehetetleníteni a Google. És e, hogy kinek higgyünk, az nehéz így első ránézésre eldönteni, bár most úgy tűnik, hogy a Google az, akinek nem nagyon áll érdekében ebben az ő pillanatnyilag viszonylag kínos helyzetében csak rácáfolni, vagy tetézni a bajt, és csak úgy nagy képüsködésből megszivatni az egyik konkurensét, úgyhogy én inkább azt gondolnám, hogy tényleg ez a konkurens megsértette a szabályokat. De hát, ugye olyat is láttunk, hogy a apple Esetében meg a meg a, a Fortnite fejlesztője az szándékosan sértette meg a szabályokat, hogy demonstrálja, hogy a szabályok rosszak. Igen, igaz, azért az Apple esetében tisztább volt ez az ügy. A, ott volt egy szerződés, az alapján el fog járni a bíróság. Az EPIC lépett egy erőset, meglátjuk, mi történik. De lehet könnyen véleményt alkotni, valószínűleg mi. Igen, igen, igen, ez itt egy csízesebb helyzet. A google viszont van egy olyan, hogy hogy nagyon régen volt utoljára olyan ügy, amikor, amikor amerikai versenybíróság nagy cégek feldarabolásáról döntött. A Microsofton on megpróbálták ezt 99-ben, 98-ban, valahogy így. Akkor az Aper az nem ment végre. A microsoft nak egy csomó szabadalmat elérhetővé kellett tenni. Jó, ez nem is Amerikában volt, az Európában volt. Bocsánat. Amerikában meg meg talán földbe is állt ott, Nem ott a böngésző háború az nem akkor volt, az később volt? Az nem európai volt? Nem, szerintem az, az globál volt. Én úgy emlékszem de... legalábbis, de persze régen volt a fenese. Emlékszik minden esetre a, a, azt elérték, hogy a, hogy a Windows az nem alapértelmezett böngészőnek kellett, hogy tekintse az Internet Explorer-t, hanem telepítéskor fel kellett ajánlni a döntés lehetőségét, hogy én felhasználóként választhassak néhány böngésző lehetőség közül. Ez volt a Windows N talán. NT? N, amiben nem volt uh, médiaplayer, meg talán Explorer. De lehet, hogy keverem. Mindegy, ez, ebből, ez, ebből az egyik ugye az az EU előtt zajlott. Igen. Uh, szinte mindegy, és Amerikában meg a versenybíróság az az eléggé egy ilyen kihérelt, leépített dolog. Tehát volt, voltak nagy ügyei ide, mondjuk a legutolsó is 50 éve. Jó, ez a mostani Google ügy egyébként nem olyan érdekes, a, a perek nem is erről szólnak, természetesen nincsenek összefüggésben. Azért hoztam inkább ide, mert egy ideje gondolkodom ezen, és gondoltam, most megkérdezlek, hogy, hogy itt vannak ezek a. Ezek a jó nagy vállalatok, akik minden bizonnyal visszaélnek az erőfölényükkel. Ezen az igazándiból nincs is, tehát ezen még mi se tudunk összevitatkozni, mert ez annyira magától értetődő, hogy, hogy az, az erőüket mindenféle módon használják. Úgy is, hogy felvásárolják a konkurenciát, aztán elássák jó mélyre. Úgy is, hogy felvásárolják, és a saját képükre formálják. Úgy is, hogy ingyen adnak dolgokat, amiket pénzért kéne adni, lásd Google Fotóz, hogy ezzel megöljék a konkurenciát, aztán amikor megölték, akkor fizetősé teszik a szolgáltatást. Szóval csinálnak mindenféle rosszasságot. Ez van az egyik serpenyőben, a másik serpenyőben meg, hogy, hogy ezek ilyen profitorientál cégek, soha nem egy gonosz tulajdonos felsővezető döntései nyomán hozzák ezeket a lépéseket, és alapvetően a profit maximalizálása céljuk ezért aztán, hát, logika, mármint én, logikaileg nehezen kérhetőek számon, amíg törvénybe nem ütköznek. De nyilván most megpróbálják őket számon kérni. Én azt akartam felvetni kérdésként, hogy szerintet kelt a véleményedre, vagy a kíváncsi, mi lenne a jó megoldás ezekkel, a, ezekkel az óriás platformokkal szemben. Mert, hogy két dologról szoktunk ezekkel kapcsolatban beszélni. Egyrészt, hogy olyan közművé válnak, ami megkerülhetetlenné teszi őket, és pontosan ez adja az erejüket. Tehát egy kis cégből e, olyan világ szolgáltatása válnak, ami, amit mindenki használ, és ezért e, e, annyira nagyok, és ezért annyira e, nagy hatalommal bírók. Bocsas meg, hadd szóra közben, közben egy gondolat, mert ez nem szükségszerű egyébként. Tehát, hogy ha van egy rendes piaci szabályozód, akkor az nem hagyja, hogy akkorában nőjenek, hogy hogy helyzetű helyzetet érjenek el. Ennek ellenére lehet együttműködő rendszereket építeni? Lehet, de az kinek e... érdeke? Ő, például neked, mint. Jó, a... természetesen nekem igen, de hogy a melyik vállalatnak érdeke, hogy együttműködő rendszert építsen. De ezért van a piaci szabályozó, hogy képviselje az emberek érdekét, az ügyfelek érdekét. Tehát te azt mondod, hogy a szabályozással lehetne elérni, hogy ezek a platformok, e, hogy mondjam, ne, ne, ne, legyenek, ne váljanak ilyen versenykorlátozó monopóliumokká? Aha. Ez hagyományosan azért működött egy csomó ideig, most nem működik. Most nem működik, de nem csak ezeken a területeken, hanem semmelyik területen, igazándiból nem. Mert, egy, mert hát itt visszaírunk ott, hogy az Egyesült Államokon ez az egész az versenyfelügyelet. Ez... De ez nem csak az Egyesült Államokban nem működik. Szerintem ez sehol a kapitalista világban nem működik igazán. Hol nem? Mondjál már egy példát. Hát szerintem Európában sem működik jól. Tehát itt sokkal erősebb döntések születnek, de ezek részben adhok döntéseknek tűnnek, részben én kozmetikázottaknak és az igazán nagy játékosokat nem is tudják érdemben korlátozni. Tehát ott ezek a dolgok megvannak, vagy ugyanezek a ilyen működési mintázatok megvannak. Nem ilyen kizárólagosan talán Informatikára beszélünk, vagy bármiről? Bármiről beszélünk. Mert informatika esetében nyilván nem, mert ezek a, a cégek Amerikában nőttek akkorává. Hát igen, nem tudunk nagyon mondani, hogy a névány a... aki ekkora lenne, a, a, aki befolyásoló lenne, talán a Spotify-t mondjuk ilyennek. Nem, teljesen. Tehát, hogy holnaptól nincsen Spotify, semmi nem történik. Igen. Hát pontosabban vannak alternatívák, ahogy mondjuk de jó, mit érted? Keresőből is vannak alternatívák, de tehát nincs, az, nincs az, hogy nem tud a Bing vagy az Apple által akár talán fejlesztett kereső megjelenni, mert meg tud, de senkit nem érdekel. Igen, ugyanakkor, ha holnaptól nincsen Gmail, amit a magyar Userek 40-90%-a használ, és ami amúgy a levelezésen túl, mert a levelezés az kevésbé fontos, identitásszolgáltásként működik tehát azzal vagy regisztrálva a Facebookra, adatot, tudtuk kérni nullá, a levélnullázást, vagy a nullázást ö, azzal vagy regisztrálva a legélzázásra, többi, akkor az káosz. Az bizony, az így van. Igen, ilyen értemben egész más, mint a Spotify-ben igazad van. Igen. Na, szóval, hogy hogy, hogy mondjam, arra akarok kiukadni, hogy egy, mondjuk egy Facebooknál, vagy egy Google-nál az ő globalitás, az ilyen platform-szerű, közműszerű viselkedése, az egy csomó előnyt is jelent, és hogyha arra kényszerítjük, hogy ez ne legyen ilyen kizárólagos és platformszerű, akkor az egyébként pont, a, tehát azzal az előnyei is elvesznek. Elveszni szerintem nem vesznek el, csökkennek. Hatalmat veszünk el tőle, ez tény. De pont, hogy. Cs hát nem tudom. Tehát az, hogy, az, hogy mondjuk leválasztjuk a WhatsAppot meg az Instagramot a Facebookról, azzal szerintem, hát tudom én, de de nem veszünk el tőle igazi hatalmat. Ha mondjuk betiltjuk a third party kukik használatát, csak össze-vissza csapongok, csak ugye ez most egy éles téma, tehát, hogy nem lesz majd olyan, és ugye ez egy tény, tehát azt 21-től valahogy így nem lehet majd, third party, vagy nem fogják támogatni a third party kukikat a böngészők, azaz megszűnik majd annak a lehetősége, hogy... hogy mondjuk a Facebook az alkalmazásokon átívelően, tehát harmadik feles idegen alkalmazásokon átívelően is kövessen minket és a viselkedési mintáinkat feljegyezze a, a saját határaink kívülről származó információkból is. Itt azért feltennénk nagyon gyorsan egy kínos kérdést, hogy ezt a Google a saját követő kukével is meg fogja csinálni? Hát azt látja, Mert... hogy igen. Mert eddig többször derült már ki, azt, hogy a Google egészen máshogy a saját kukijaival, mint az a versenytársainak kukija. Hát most ezt mondja, hogy meg fogja csinálni, aztán hogy ezt meg fogja tenni, ezt nem tudjuk természetesen. Na jó, de nem is ez most és a és téma, hogy meg fogja csinálni. a legnagyobb piaci részesedésű böngészőt szintén a Google szállítja. itt kezd el összeállni ez egy problémává. Na jó, de hogyha ez a legnagyobb piaci böngésző azt mondja, hogy ő mostantól nem támogatja a szörppartikúkik használatát, és ezt betartja, akkor. Éppen <né>... ez nekünk jó, nem? Nagyon nehéz valakinek elhinni azt, hogy igazat mondani, jó, De most helyzetébe hazudnál. Jó, jó. Csak így nem lehet valamiről beszélgetni, hogy bárki bármit mond, azt mondjuk, hogy de ezt mi nem hisszük el. Hát, hogyha majd bebizonyosodik, hogy nem csinálja, akkor... Ezért mondom, arra. hogy bizonyosodott már be korábban. Legyen igaz, de bemondásra a Google-nek az sem, amit kérdez. Whatever... A, ugye én még mindig arról kérdezlek, hogy mi a megoldás, vagy, hogy milyen szabályozás tudná mondjuk a Facebookot rákényszeríteni arra, hogy ne ilyen vissza a felhasználók adataival, hogy tegyen komoly erőforrásokat abba, hogy ne válhasson egy ilyen, egy ilyen álhír platformá, hogy pontosabban, hogy ne válhasson nagyon függőséget okozó valamivé. Szóval ezeket hogyan lehet vajon kikényszeríteni úgy, hogy közben azt a jellegét, hogy ha én egy, mit tudom én, szomáliai haveromat akarom elérni, akkor valószínűleg messengeren fogok próbálkozni először. Eh, szóval ez, hogy, hogy hogy. És akkor te azt mondtad, hogy ez a szabályozás, a piaci szabályozás, csak ugye ehhez az kell, hogy akkor az a szabályozás az, az globális legyen igaz, tehát hogy az, az egész Földön egységes legyen. Nem. Nem, nem, nem, nem. nem. Tehát Az egy science fiction elképzelés, hogy akkor majd az egész földön egység és szabályozás Mert lesz, és egy nagy igen. boldog világállam jön létre. Nem, hogyha a, a Facebook elkezd az én piacomon viselkedni, akkor az én piacomon szarrá büntetem. Ez az egyetlen, mint szuverén államként meg tudok tenni. És igen, ugye erre most sok kezdeményezés van, mármint, hogy, hogy elérhetővé akarják azt, az, azt, a, azt, a, azt a skifit tenni, hogy, hogy hogy én az én országomon, az én hálózatomon belül tudom büntetni. Ha jól gondolom, akkor egy VPN, meg egy olyan állam, aki azt gondolja, hogy ő akkor VPN paradicsommá válik, az ezt a kérdést azért meg tudja oldani, nem? Ebben teljesen igazad van, de az ilyen, amikor én ilyeneket hozok elő, akkor szokták körbe hogy ez a userek 100%-a, Aki hajlandó átmenni egy VPN-en csak azért, hogy nem tudom, Premier League meccseket nézzen. Hát csak azért nem, persze, csak hogyha mondjuk mondjuk kitiltják a, a közművet, kitiltják az ő országából, akkor azért lehet, hogy hirtelen nagyobb lesz ez a szám. Tehát azt gondolom, hogy tudom is, én Hongkongban eh, nem egy a VPN használók száma. Ebben igazából, de Hongkong nagyon pici hely. Hát jó, jó, jó most csak arra mondom, hogy ott, tehát ott egyszerre van meg az igény a, a nyugat-európai vagy amerikai, eh, eszközök használatára és a tiltás, és akkor ott, ott sokkal elterjedtebb ennek az eszköznek a használata, pusztán azért, mert szükségük van tehát mert valódi szükségük van rá. Plusz tegyük hozzá, hogy Hongkong az interneten a mi oldalunkon van. Tehát nincsen nagy túszva másik oldalán. Nincsen? Hát akkor viszont nem, akkor biztos, nincsen, nincs is VPN. sem sem sem sem sem sem sem sem sem sem sem sem sem a Kínai sem sem sem sem használnak VPN-t, mint. Mint itt Magyarországon, mert itt miért tennék? Talán azért, hogy előfizessenek a Disney Plus-ra, kb. Ez egy tök jó kérdés, hogy olyan többen el, mert egyébként van egy nagy, zárt kínai internet, amit még mi nem ismerünk. És ami választod egy csomó kérdésre, van ebben piacra, is fizetéssel, saját mindennel. Na de vissza a platformokhoz, szóval, hogy... Platformokkal. Igen. Hogy, hogy tehát, hogy szabályozás. Még az egy... Az Érdekes kérdés számomra, hogy a szabályozással mit akarunk elérni? Azt, hogy lehetővé tegyük a versenyt, vagy azt, hogy magát azt a közműszerűen működő dolgot majd mi megmondjuk, hogy hogyan működjön és hogyan ne? Ez egy is nem? Hát egyrészt ugye azért van egy olyan gondolat, szerintem az egy nagyon jogos gondolat, hogy, amíg a, tehát, hogy a, verseny, a verseny volt az, ami lehetővé tette, hogy ezek a vállalatok nagyra nőjenek. Tehát ők teljesen verseny alapon lettek ilyen nagyok, és lettek olyan erősek, hogy aztán monopól helyzetbe kerülhettek. A verseny és a piaci szabályozás hiánya. E, de olyan piaci szabályozás, jó, van olyan piaci szabályozás, ami, ami konkrétan megtiltja, hogy bizonyos méret valaki. nőjön valaki. Csak talán Vagy hogy milyen feltételek mentén vásárolhatja fel a konkurens szolgáltatásokat. Hát, de mondjuk, érted, azt nem is. Nem, nem, tehát engem nem ez érdekelne igazán ez a felvásárlással megölés típusú dolog, hanem hogy, hogy most, ha ezt nem csinálná mondjuk a Google, és nem vásárolna fel, vagy mondjuk akár a Facebook, akkor is. Tehát csinálhat bárki social network hogy sokan szoktak is, de azoknak esélye sincsen a Facebook árnyékában értelmezhető méretűre növekedni. És hogy. Itt, itt, itt nem arról van szó, hogy tisztességtelen piaci magatartással lehetetlenítik el őket, vagy mondjuk úgy, igen, ahogy mondjuk a Google Photos az ingyenes tárhelyjel, szép lassan elimináltam olyan körül a tár, tárhely szolgáltatókat, majd aztán fizetőssé vált. Hát, vagy ahogy az Instagram mellett nem lehet megmaradni igazából képmegosztóként. Így van, van vannak kisebbek, igen. De az, hogy a Facebook azt felvásárolta, azzal kitakarította a teret maga körül. Igen. Szóval, hogy. hogy tehát, hogy, hogy, hogy nem lehet ezek mellett csinálni képes alternatívát, és nem azért, mert nem engedik, bár azért is, de ha az nem lenne, és ezt nem tudnánk megcsinálni, hogy felvásárolják, a valaki túl nagyra nő, akkor se lehetne mellettük felnövekedni, mert hiszen mindenki a Facebookot használja, és ebből nagyon nehéz átváltani valahova, ahol már nem mindenki a Facebookot használja. Egyrészt, tehát, hogy... hogy ezen leginkább tényleg csak az segíthet, hogyha valami ilyen pozitív diszkrimináció van, ami a, a versenyben a, a Dávidokat támogatja szemben a góliátokkal, és valami mesterséges módon előbbre tolja őket a versenyben. Csak ugye ezzel az a baj, hogy a verseny, pont a verseny az, ami, ami a lehetőleg tisztességtelen magatartásokat is kikényszeríti, vagy nem kikényszeríti, hanem kihozza a szereplőkből. Tehát, hogy azt, azt nagyon utopisztikus elképzelni, hogy mondjuk van egy ilyen kicsiket pártoló szabályozás, amik most akkor elindul egy új social network szemben a Facebook-kal, aki kap mindenféle állami vagy államközi szubvenciókat, vagy nem tudom mit, vagy előnyöket, és, és hogy ő majd ezzel tisztességesen fog élni, és ő nem próbálja addiktívá tenni magát, mert hogy dehogyis nem, hát erre, erre fogja őt kényszeríteni az, hogy versenyezni akar a nagyja. Tehát Te ugye ez szerintem épp. nem jó irány finanszírozási lehetőség, az van beépítve a rendszerbe. Tehát ez a, a kockatőke. Más kérdés, hogy az 8,5 perc alatt szeretné visszakapni a pénzének a sokszorosát, ami a taxitre vannak felépítve a megnövekedése ezek a cégek. Igen, szóval ez nem, tehát ez így mégsem olyan igazán jó eszköz erre, hogy valódi konkurensek épüljenek. De azt gondolom neked is feltűnt, hogy egy, egy halálosan unalmas interneten élünk. Igen, abszolút. Tehát, hogy a, a holnapi híreket, hogyha leülünk most, és kibontunk még egy bort, akkor meg tudnánk írni kb. Hogy milyen típusú szolgáltatásokat indíthat melyik szereplő. Na jó, jó, igen, igen, igen, de hogy ezt mondom, hogy szerintem, a, hogyha lenne valami olyan szabályozás, ami a, a, a sokszínűséget támogatná, magyarul azt, hogy, hogy még a legnagyobbak mellett is felnőhessenek azonos célra, vagy azonos célra jobban megcsinált másik szolgáltatások, az ezt a sokszínűséget támogatná ugyan, de azokat a hibákat nem küszöbölné ki, amit most ezeknek a legnagyobbaknak rovunk fel. Figyelj, már az is izgalmas lenne egyébként, és akkor menjünk vissza a Google-nek a feldarabolásához, ami egy, ami egy tök izgalmas gondolat szerintem. Ha azt a fajta keresztfinanszírozást, ami ezekbe a termékekbe bele van építve, azt büntetné. Mert akkor egyszer csak lehetne csinálni nagyobb méretű levelező szolgáltatásokat, képmegosztót, Ma böngészült nyilván nem, mert a kutya nem fizet szoftverért. De van még egy csomó olyan Google szolgáltatás, amit, amit ingyenesen kapunk. Hát lényegében azért, mert a Google-nak a hirdetési biznisze a legjobb. És vannak olyan Google szolgáltatások, amikért én szívesen fizetnék, ha erre lehetőség lenne. De máskére is nem ők fejlesztették, hanem megvették, mint oly sok minden mást is. Egyetértek vele, csak ezzel eltérünk egy picit a tártól, visszarángatnálak az eredet is nyíre, szóval, hogyha ez így lenne, ahogy mondod, akkor valóban, akkor, akkor nem csak Gmail létezne, meg nem csak uh, Google Drive létezne. Milyen csodás is volna az. A Google Drive az pont egy olyan dolog, ami mellett vannak a versenytársak. más nem, akkor más, más platform cégtől, meg a Microsoft-tól. De mondjuk mondj egy, navigációs szoftvert, ami nem a Google Maps és nem a Waze, és nem szar. Nem tudok ilyet mondani. Jó, tehát hogy az jó lenne, hogyha lennének ilyenek, csak én azt állítom, nem csak én egyébként, vagy szóval nem magamtól vagyok ilyen okos, de ez mindegy is, hogy attól, hogy lenne még mondjuk két-három navigációs szolgáltatás, vagy más e, mail vagy fénykép megosztó, e, az nem oldaná meg azt a problémát, hogy ezek a új szereplők, akár csak a régiek arra törekednek, hogy minél inkább magukhoz láncolják a felhasználót, hogy minél inkább kizárólagos használói legyenek az ő felhasználóik, az ő eszközeiknek, hogy addiktívakká tegyék saját magukat, és itt tovább, és itt tovább. Tehát mindaz, amit most nem szeretünk, vagy sok minden, amit most nem szeretünk a meglévő szolgáltatásokban, az megjelenne ezeknél is, hiszen nekik is ugyanarra van szükségük, hogy minél nagyobbra nőhessenek, és minél több felhasználót kössenek magukhoz. Tehát önmagában az, hogy a versenyt lehetővé tesszük, az még nem oldaná meg a mai internet egy csomó problémáját. De ez a probléma csomag, amit felhoztál, ez nagyrészt a, a, a social webre igaz. Hát én nem érzem azt, hogy a, a Véz az olyan hihetetlenül magához akarna láncolni, vagy a vez az őrületesen addiktív lenne, és hogyha reggel izé kimegyek kávét főzni, akkor akkor pörgetem a térképet. Igaz, de azért az is igaz, hogy a, mondjuk a, a, a Véz is alapvetően egy hirdetési platform, aki azzal próbálja magát formálni, valamelyest az is, ami azt jelenti, hogy adott esetben nem az optimális utat fogja mutatnia, nem azt, ami elvisz egy étterem mellett, hogyha valahonnan ő rájön, hogy én éhes vagyok. És innentől kezdve ez már is valami olyan fajta kiszolgálásom, amit én nagyon nem szeretnék, és ezt ő azért csinálja, hogy több bevételhez jusson. Tehát ezen a ponton ő rá is igaz valamelyest az, amit mondok. Nyilván nem a. Tehát, nem a, de, tehát ő is az adataimmal kufárkodik, ugyanúgy, ahogy, ahogy a Facebook. Arra van bizonyítékunk, hogy ezt csinálja már, hogy, hogy úgy tervezi át -e az úton adat? Hát, Erre egy konkrétan, ez csak a légbő kapott példa volt, arra nincs. Ja jó, de az, hogy minden, ő egy hirdetési minden, minden platform, pirosnál, arra természetesen van. Ja, igen, az, az halálosan idegesít. É, igen, és hogy egész biztos egyébként, teljesen nyilvánvalóan biztos, hogy, és ezzel próbálkozik, vagy próbálkozni fog, hogy, hogy a lehető összes módon valahogy a hirdetéseit bele tegye az alapszolgáltatásába, és ehhez ez az kell, hogy a két hasonlóan jó útvonal közül azt válassza inkább, amelyik elvisza mellett a kávézó mellett, akkor azt fogja választani. No question. Na jó, de tehát érted, arra akarok csak kiukadni, hogy, hogy belinkelek majd egy cikket a Vox 2019-ben, amikor először felmerült az, hogy fel darabban darabolni a Facebookot, akkor írt egy jó cikket arról, hogy, hogy nem a Zuckerberg a gonosz ember, hanem a kapitalizmus problémája, a Facebook problémája, és hogy pusztán a verseny lehetővétételével nem fogjuk elősegíteni azt, hogy ilyen értünk dolgozó cuki szolgáltatások szülessenek. Egyébként valószínűleg a fizetősététel lenne az, amivel ehhez egyel közelebb kerülnénk. Egyébként nem lehet mind a kettő. oké, okay, bajunk van a kapitalizmus de együttől még Zuckerberg, Zuckerberg valószínűleg szar ember. Uh -huh. Én például én azt gondolom, hogy valószínűleg nem egyszer ember, de erről nem fogunk tudni meggyőződni sehogy se. Hát a, a tettei alapján ítélhetünk, mert ő nagyjából bármit megtehet az ő cégében, hiszen nem lehet kiszavazni az igazgatói székből, mert nála van az 51 nyi részvény. Igen. És ennek ellenére ezt a Facebookot építette fel. legyünk tisztességesek, nem az 51 százaléknyi részvény van nála, hanem az 51 os szavazati arányt biztosító arányrészvény. Igen, hát kizállóak Dragonov mesterlövész puskával lehet a Facebook éléről eltevolítani. Ez így van. Jó, csak pontosítani akartam, hogy tulajdonosan az nem az kis, kis százalékban tulajdonosa a Facebooknak, de a többségi döntéseket tudja hozni egy szemébe. Na, szóval, hogy, hogy ezért aztán én is nagyon én is arra jutottam, hogy a szabályozása jó. A, a, szerintem a feldarabolás az az ilyen látszat intézkedés, tehát az egy, az egy közepesen béna ötlet. Nyilván, ha mondjuk tehát az Instagramot meg a WhatsAppot leválasztam Facebookról, az szerintem az semmi, az nem, nem, nem egy nagy lépés. Mondjuk, hogyha a google pontosabban az alfabetnél elérnék, hogy, a, hogy az én olvasatomban úgy lenne jó, hogyha a, a, keresőt, a kereső szolgáltatást az ki kéne a cégből és önálló cégként kellene, hogy folytassa, ami versenyez az alfabet többi szolgáltatásával. Tehát magyarul, hogy a kereső kerül neki a Si platform cégből, illetve nyilván a kereső nem kereshetne tovább a gmail levelekben, meg, a, meg az útvonaltervezéseimben, tervezéseimben, meg a dokumentumaimban, az már egy izgalmasabb változtatás lenne. De szóval, emellett valóban olyan szabályozás is kéne, ami, és akkor itt persze már én csak vakarom a fejemet, hogy, hogy milyen szabályozás is az, hogy mennyire örülünk annak, hogy ahogy mondtad, államonként mindenki a saját államára vonatkoztatva hoz valami fajta szabályokat ezekre a nagy cégekre, akik így akár országhatárok kell változtassanak, hogy ez most van mondjuk a YouTube-nál, hogy német YouTube-on nincsenek olyan dolgok, amik az összes többi YouTube-on vannak, és, és hogy ráadásul vajon örülünk-e annak, hogyha egyes államok vezetése dönthet ilyen témákban. Az is egy viszonylag friss hír, hogy miután néhány orosz hírforrásnak, ilyen álhírforrásnak a, az anyagait cenzúrázták a, a Twitter meg a Facebook hírfolyamban, a Duma, tehát az orosz parlamentnek az asztalára került egy olyan törvényjavaslat, hogy tiltsák ki az országból a Twittert meg a Facebookot. Tehát konkrétan kifilterezik az ország hálózatáról ezeket a szolgáltatásokat cserébe azért, mert néhány rá se tudé, meg Sputnik híre ráírták, hogy, hogy eh, vitatott. Szóval, hogy akarjuk -e ezt, hogy ilyenfajta szabályozások határozzák meg azt, hogy ezeket a globális platformokat hogy használjuk, hogy ne? Máshonnan nézve azt akarjuk, hogy a, az országok, aminek a vezetésére valamilyen behatásunk azért van, a mástam, akkor négy évente el lehet szavaz, menni szavazni, meg amúgy politizálni, azok hozzanak törvényeket, meg döntéseket, vagy olyan cégek, amik, amikre maximum az rázhatjuk az óceán másik oldaláról. Hát ezeknél a cégeknél dönthetünk úgy, hogy nem használjuk őket, a politikusainnál nem dönthetünk így. A cégnél valójában nem reális, hiszen globális platform szolgáltatásokról beszélünk, amiket nem használunk, akkor nem vagyunk. Igen, ez így van. De ezt a döntést, tehát mondjuk érted, például ha nincsen gmail címed, attól még ember vagy. Ha nem vagy fent a messengeren, az egy kicsit zavarosabb. A, amit a chat szolgáltatásokkal csináltak és ezt sokat szor el a metiben, az elmúlt 20 évben a technológia szolgáltató cégek, azt simán tanítani kéne, hogy hogyan lehet egy többé-kevésbé működő, itt-ott átjárható, amúgy izgalmas uh, szoftver kategóriát tönkreteni darabokra. Tehát, ami most van, az egy, az egy utolsó mocskos kuplerája, miért mindenki, aki részt vett benne, azt kedves gyerekek, ugye már nem hallgattok minket? <gül> kedves szülők, ha a gyerek hallgatja, akkor most küldj el faszizni 3,5 és fél percre. Tehát minden részhebőt fasszal kéne pofozni, érte? Na, nem tudok jobbat. Átjárhatatlan, átláthatatlan <gül> Így úgy működő, hol legacy, ahol még emberek vannak, hol nem legacy, uh, hol lerobban, hol nem tud egymással beszélni. Szutyog az egész. Egyébként nekem valami ilyesmi lett az én személyes konklúzióm, nem egy nagyon átgondolt valami, csak mondjuk inkább, hogy egy ötlet, hogy a szabályozásban én valami olyasmit tennék kötelezővé, hogy az ilyen nagy platformokra valami fajta ilyen globális szabványokat hoznék létre és hogy azt tenném kötelező, hogy ezeknek a szabványoknak feleljenek meg, és ilyen módon legyenek átjárhatóak ezek a szolgáltatások. Tehát, hogy még senki ne építhessen úgy cset szolgáltatást, hogy azon keresztül ne lehessen a többi cset szolgáltatáson levő emberekkel is csetelni. Legalábbis egy közösen kialkodott minimum szolgáltatás vagy funkció körönbelül. Hát ez ahogy a régi internet működött. Tehát ha valaki beakaszt egy... Hálókábel végére egy szervert, akkor azt a szervert, hogyha a megfelelő azért, nevet rendel hozzá, vagy ha nem rendel, akkor egy gpc alapján ott fel lehet menni és megnézni, milyen weboldal van rajta. Bocsánat, primitíven leegyszerűsítettem az Igen, igen, de ez a helyzet, vagy ahogy egyébként a böngészők működnek, azért ott is ugye az van, hogy ha valaki csinál egy új böngészőt, az a gyalapelvárás, hogy azzal meg lehessen nézni az oldalakat. Ezt jelen, jelenítsék meg jól, és akinek ez nem megy, aki hm, a szabályosan elkészített oldalakat nem jó le az nagyon gyorsan el fog tűnni a placról. Persze azért itt már bejön az, hogy, hogy annak idén az Internet explorer külön popozgatni az oldalakat, most azt hiszem a chrome és a safari hogy a, azoknak is hasfájásait is tudja kezelni. De igen, tehát erre találták ki a szabványokat valóban. Ez kezdve valóban nagyon érdekes lenne. Még egy dologra kéne figyelni, hogy amikor a szabványokat meghatározzuk, akkor azokat úgy kéne kitalálni, hogy ne tegyék lehetetlenni azt, hogy valaki újként lépjen be a piacra. Tehát, hogyha elvárás, hogy minden tíz poszt mellé ültessünk egy ember cenzort, aki nem cenzort, hogy hívják ezeket, akik átnézik, hogy szabályszerűek -e azok a posztok, Moderát, moderátort ez az. Szóval, hogyha a moderátort kéne ültetni minden e-mail mellé, akkor ez nyilván egy újra induló kis cég, az nem tudná megcsinálni te nem, teljesen más téma, belemetünk a ha gondolod, de a, a mostani internetnek a másik katasztrófája mondjuk a teljes moderációnak a, a hiánya, illetve az a fajta lecsalt probléma megoldása, amit csinálnak a platform cégek. Igen, igen, de nem a moderációt akartam felhozni, mint új témát, hanem, hogy, hanem azt, hogy, hogy úgy kell a szabványokat megalkotni, hogy a, hogy a kis cégek is meg tudjanak azoknak felelni. Tehát érted, hogyha az lenne a, tudom én, egy E-mail szolgáltatónak a, az egyik szabvány szerinti kötelezettsége, hogy legalább egy darab műholdon elhelyezett adatközpontban tárolja leveleket, Ez mm. ezt nyilván egy kis cég, induló cégként nem tudná megtenni, mert nem lenne rá pénze. Persze. Tehát így értettem a moderáció csak azért ilyen, mert ez ugye nagyon drága műfaj. Nem véletlenül, hogy nagyon óckodnak a jól csinálásától a, mert tényleg rohad drága, és nagyon sokáig szerintem joggal is hivatkozhattak arra, hogy ők csak technikai szolgáltatók, tehát, ők, csak, tehát hogy ők nem felelnek a tartalomért. Ez ma már nem igaz, ez ma már semmilyen szinten nem igaz, tehát most már muszáj lenne, hogy megcsinálják jól, nem Igen, tudják nem jól megcsinálni. A sajtópont ugyan hivatkozott, hogy miért, miért nincsen egy moderátor ott a kommentek között, emiatt teljesen olvastatlan, bár még magyar fal. Hát jó, de ezért hol? aztán a magyar sajtó lényegében meg is szüntette a kommentelés lehetőséget. Mm, megszüntette. Ezek a kommentelők hol átmentek Facebookra? Hol átmentek, hát így kiszervezték őket, igen. Hol ide oda amoda. Az a lényeg, hogy ugyanaz, ugyanaz a toxikus csernobi jellegű sugárzó vacak van, amire betanították korábban. Tagadhatatlan. Mert azt is gondolom, hogy a, hogy a komment, mint műfaj, az is kezd eléggé elszigetelődni. Vagy mondjuk, nem, ez itt talán nem igaz, de hogy egyre újabb és újabb társadalmi rétegek szakadnak le a kommentről, és el tudom képzelni, hogy a trend az lesz, hogy pár év múlva egyszerűen azért nem lesz a kommentelés egy számottevő műfaj, mert mindenkinek elege lesz belőle. És mert már csak a trollok -ok lesznek ott, azokat nem fogja senki olvasni, egy utána már nem lesz miért kommentálni. De ez tök nem igazán mindenre. Tehát ezt, ezt lehet jól csinálni, vannak helyek, ahol ezt meg is csinálják. Mondj egyet. Az a baj, hogy most hirtelen nagyon ilyen highbrow jut eszembe, és akkor nyilván az, az, azt egyszerűbb támadni. De olvas bele egyszer mondjuk az Ekonomizton, vagy a Financial Times-on a kommentekbe. Uh -huh. Ott azért nagyon ritka az anyázva elküldés. Vagy menjünk kicsit lejjebb, az exgókeres Jalapnik autós blogban van vita, de megvan annyira moderálva, meg meg annyira nevelve a kommentelő közönség, hogy nem az van, mint tudom én, a, nézzük a magyarnak legalább a HVG kommentek között. Hát sőt, de ez így igaz egyébként egy csomó magyar podcastnak a, a kommentfalára is, vagy ilyen zárt közösségeire, ahol, ahol ilyen messze kultúráltabb beszélgetés folyik, mint bárhol. Most pont a hétvégén néztem a nem is tudom, hogy a miénket, mi telegramunkon volt -e egy nagy vita a vallásról, vagy aztán inkább a csúnya rossz majom Az a csúnya rossz majom volt. volt, és azt gondoltam, hogy, hogy wow, ilyen nagyon-nagyon értelemes, hosszú, alaposan kifejtett kommentek vagy, vagy hozzászólások voltak. Nyilván olyanok, amivel egyetértettem, és olyanok, amivel egyáltalán nem, de ez mindegy, is, mert hogy a legkevésbé sem arról szólt, hogy hogy a te jó édesanyád, hanem arról szólt, hogy kinek mi a vélemény erről a kérdésről. Ö, igen, ugyanitt persze ez a, ennek a megoldásnak egy hibája van, hogy ezt az életben nem fogod megtalálni. Igen. Tehát ez egy itt és most műfaj, hogy a Junior a, a csekké éppen miről van a beszélgetés. ja, ja értelek. Mm. Á, azért jó, hogy beszéltünk fél órát erről a, erről az egész szabályozás nagy, nagy platformok gonosz, gonosz cégek témáról, mert az legalább látszik, hogy nem olyan nagyon fekete-fehér ez a kérdés, és nem olyan egyszerű, hogy mi a, mi a megoldása, de valami mire talán még jutottunk is, hogy valószínűleg a szabályozás lenne a legfontosabb. Igen, illetve hogyha Mark és ha Larry Pézs és Szergély Brin szorul, akkor mi nevetünk. Én Ebben egészen biztos vagyok, hogy az semmire nem megoldás, hogyha Márkot lelövik, vagy nem is lelövésre gondoltam, csak hogy egy picit kényelmetlen helyzetbe kerüljön. Tehát nem, a... nem, nem, de hogy, mert nem fog kényelmet, tehát már pont nem kerülhet kényelmetlen helyzetbe. Ó, figyelj legalább, hogy a parlamenti meghallgatásokkal vagy ilyen szenátusi vizsgálóbizottságokra el kell mennie, amivel eddig azért nem fektetett komolyabb erőt. Pont azért, az utóbbi egy évben azért úgy azért járkált ő is, tehát öltönt vett. Az áll... volt rá példa, amikor a bitekbe hívták, akkor azt mondták, hogy sajnos nem ér rá, mert nem tudom, én tejföld kell kivinni a hűtőből. <gül> Mondjuk ez igaz, igen. Jó, szerintem ez nem fogja őt azért zavarítani, hogy nem ez fogja megfordítani a Facebookot, és hogyha őt valami rejtélyes sikerülne eltávolítani a posztjáról, akkor... akkor azonnal ott lenne valaki más, pontosan ugyanúgy vinni az ügyeket, mint ahogy, ahogy eddig is. Szerintem ebben nincs is igazán mozgást Tehát én Ez most lehet, hogy nagyon és ilyen romantikus elképzelés, de amikor a Google-t elkezdte vezetni Sundar a Larry Page helyett, illetve hát nem is, hanem az Eric Schmidt helyett még inkább, akkor én azt gondoltam, hogy na, akkor itt most van egy rendes ember, egy rendes technokrata elkötelezett vezető. Most is azt gondolom egyébként, hogy ő a tulajdonosokhoz képest egy rendes elkötelezett aki akinek az az elsődleges feladata, hogy vezesse a céget. Aztán egyre másra derülnek ki a Google-ról kínosabbnál kínosabb dolgok, amiket nyilván, én úgy képzelem, hogy Sundár, ha egy személyben döntene ezekről a kérdésekről, akkor nem feltétlenül így ha erre egy rendesebb ember ennél, de hát ez nem úgy van, hogy ő mindent eldönthet, hanem ez úgy van, hogy vannak a részvényesek, meg azoknak az érdekei, meg van az igazgatótanács, meg vannak a háttér emberek, meg vannak a tulajdonosok. Tehát nagyon sok minden befolyásolja azt, hogy egy Google kivel szerződik, milyen üzleti stratégiákat alkalmaz. Soha nem egy személyvezetőkön múlik, csak erre akarok kiukadni. Az önmagában nagyon érdekes egyébként, hogy a Google-nek az a legendásan nyitott mindent megbeszélünk, testvérek vagyunk itt a harcban, belső kultúrája az hát lényegében szemünk előtt épült le. Tehát először csak elkezdtek megszűnni a támoglók, aztán a kényelmetlenek kérdéseket feszegető embereknek hirtelen más érdeklődés területek támadt más cégeknél, és így tovább, és így tovább. Ez mondjuk nem, nem szondájpisáj alatt kezdődött, hanem ugyanis is elismét alatt. Igen, meg másrészt azt is gondolom, hogy valószínűleg hogyha a mostani, a mai Google cégkultúráját széges hangulatát párba állítanánk az uvaterv Budapesten székelő nagyvállatnak a cégkultúrájával és háti kultúrájával, akkor még mindig a Google nyerne 13 órosszal. Tehát azért ez relatív, azt gondolom, meg azt is gondolom, hogy nem, nem tudjuk, hogy teljes mértékben leépült, nyilván elénk azok az ügyek kerülnek, amik a negatív ügyek, és azok nem, amik a pozitívak. De igazad van, valóban nagyot változott, ahogy ilyen nagy cég lett, úgy lett egyre kevésbé igaz rájuk a saját kezdői elmondatuk, hogy ne légy gonosz. Hát az azt konkrétan kivették az összes létező És Ezért aztán egy után el is tüntették, igen. A Erről egyszer rosszul írtam a Google PR-re, mert belírtam egy hogy kivették a régi ilyen De nem, mert ott van még valahol lábédzetben a fájnévben, hogy Dunnett, ezért B-ből, Don Igen, és akkor mondtam, hogy itt Nézd meg, itt van a tegnap előtti verziómentés abból a abban, a ezzel kezdődik, és ott van és itt van a mai, ahol nincsen. De az nem úgy van. Hát jó. Egyezünk-e abban, hogy nem értünk egyet? Már ez ezzel zártuk le a kis beszélgetést arra, hogy a Google-nek el még az a Ja, nem. Ja, hogy ti a Google pr a, Ja, érted? azt hittem, hogy te meg én, mert most mintha egyet értenénk mindenben. Nem, nem, nem, de egyébként is a szomorú PR- furcsa <gül> Igen. Jó van. Elég sokat beszéltünk a szabályozás kérdéseiről, azt még nem írhatjuk meg azt a levelet, amit elküldhetünk az amerikai kongresszusnak, hogy ne így kéne faszikáim. Ezt, ezt kéne csinálnotok. Ó, van azoknak elég bajuk egyébként is. Azt tudod, hogy holnap van a nagy nap, amikor összeül a, az elektori kollégium. Igen, igen, igen. igen. Nem is At mondom hogy itt, mivel kezdeni, ez nem ilyen tibibácsi. Addig vártunk, amíg ez is megtörtént. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, mi fog történni holnap, de hát valószínűleg azért az fog történni, amit borítékoltunk. Egyszerűen trükkös módszerekkel próbálták egyébként biden Bident. Volt minden, igen. De most épp a napokban, tehát tegnap a legfelsőbb bíróság elutasította a Texas kormányzójának beadványát, hogy másik négy államban érvénytelenítsék a szavazatokat. Azt hát mondta nem. a legfelsőbb bíróság, hogy de... Miért jó a Texas kormányzat? Jogilag? Miért, miért, miért nem mondhat ilyet? Hagyjál már! Azért gyönyörű, hogy a lényegében Trump által feldúzasztott, és saját emberével teleültetett legfelsőbb bíróság, és értetlenkedve küldte el a picsába Texas kormányzóját ezzel a hülyeséggel. Igen, és tegnap láttam uh, valami rövid felvételt, egyébként egy ilyen trumpista vonulásról, ahol már azt skandálták ezek a vicces, piros-kalapos férfiak, hogy tegyük tönkre a republikános pártot, mert nem harcoltak eléggé Trump győzelméért. Hát, hajrá! Én csak egy sört kérek, igen. Igen. A Biden kormány is már látszik, hogy lesznek gondok, de nem baj, mi? annyira szar nem lesz, mint az előző volt. Annyira valószínűleg nem lesz rossz, igen. Nem tudom, történt-e valami olyasmi, amiről érdemes beszélnünk ebben a kis időben, amik még hátra van a magunknak kiszabott időből. Én láttam egy olyan magyar social network ami amitől így eldobtam a hajamat, és széttártam a kezemet, és azt mondtam, hogy tessék, újabb állatorvosi lovat szült a magyar startup ökoszisztéma. Ö, nem, mesél róla, kérlek, mert láttam, hogy van egy holnap nevű dolog. Igen, igen. Szóval valami emberek azt gondolták, hogy ez egy jó ötlet, hogy létrehoznak egy social networköt, ahol ahova te, mint annak a networknek egy tagja, feltölthetsz ilyen környezetvédelmi témájú médiatartalmakat, meg folyamatosan mindenféle kérdőjével segítségével vallomást tehetsz arról, hogy te mennyire ők tudatosan élsz, és ezzel kapsz is egy ilyen ilyen indexet, ilyen, nem tudom, ökométert, vagy mi a fenét, egy egy pontszámot, ami jelződte, mennyire vagy ökóbbió, és akkor így egymásnak lehet flexelni azzal, hogy nem én zöldebb vagyok, nem én vagyok a zöldebb, tehát erre létrehoztak egy social network-öt, lefejlesztették iOS-ra és Android-ra, és ilyen naiv eh, hevülettel beszélnek arról, hogy ez annyira csodálatos lesz, mert itt majd az emberek hát azért járnak be, hogy egymásnak eldicsakedjenek azzal, hogy ők mennyire zöldek. És erre egész biztosan valahonnan pénzt szereztek, meg beletettek pénzt, tehát fejlesztési időt tettek bele. És ez akár sikeres is lehet. Persze. Hát, új lipot a második kerületig nem, ez ott se lehet sikeres. Tehát nincs, nincs szerintem olyan ember, de van, nem van olyan ember. Legalább Aki, három ismerősemet fel tudom sorolni, akik holnap fel fogják rakni, és de lelkesen fogják befotózni majd azt, hogy elbomló zsákba vették a bio narancsot. Hát az első nap, és soha többé nem fognak oda fellépni, mert rá fognak jönni, hogy nem nagyon van, miért nézek Tehát hardcore, tehát hogy mondjam, ez egy olyan platform lesz, ahol csak a propagandisták lesznek jelen, azok, akiknek propagandát szeretnék eljutatni, azok nem. Mm, annak idején volt egy olyan magyar startup, még lehet, hogy megvan. Mindjárt megnyitom itt az oldalt, és akkor kiderül, hogy mi hogy mi utcánk, nem tudom, emlékszel. Rá. Hogy nem, most még, is. Még igen, igen. Persze. Regisztráltam, megnéztem, hogy kitől lehet a környéken kölcsön uh, fúrógépet, de mintha nem lenne, de egy ilyen tipikus keresésnek tűnt. Uh, Egyrészt senki nem volt rajta, másrészt pedig, hogy utána néztem, rájöttem, hogy a Óbudai Mi utcán közösség ez a Facebookon szerveződik, <gül> és akkor hogy rájöttem, hogy ez egyrészt furcsa, másrészt nagyon jókat lehet a röhögni, harmadrészt ezt be fogunk nagyon gyorsan, de nem, még van ez az oldal. Igen, de nagyon sokat manővereztek ezen, és nagyon sokat próbálkoztak életben tartani, és amennyire tudom, nem is égettek pénzt. igazán, úgyhogy mindazonáltal, hát nem, nem ők lettek a következő Facebook. Hát határozottan nem feltűnt volna, ha igen. Viszont velük szemben a holnapról lényegében nagy tétekben is lemerném fogadni, hogy egy év múlva mondjuk 750 aktív usernél nem fogja több használni, ha még létezni fog ez a dolog. Ez kinek a pénzéből készült ez a holnap? Nem akarom tudni. Nem akarok beletenyerelni. Félek esetleg, még a végén valahol egy politikai szálat is találnánk, vagy ha nem, az még rosszabb. Tehát, hogyha bárki az üzleti irányból beletette be egy forintot is, akkor, akkor még az lehet, hogy én értettem félre valamit. És ez a dolog valójában valami szupermenő, az új TikTok, csak én nem értem. De szerintem nem ez a helyzet. Én attól nem félnék, hogy ez lenne az új TikTok. Tehát ez, ez. Na, szó szóval igen, amikor arról beszéltünk, hogy majd a Facebook árnyékában fel tudnak emelni más szósalapok, akkor. Konkrétan nem ilyenekre gondoltunk, mint a holnap, mert annak nem is kell felnőnie. Akkor se tudna felnőni, hogyha a Facebook megszűnne holnap. Na, tehát egyébként a kedvenc típusú embereim vannak benne a kuratóriumban. Ez a Földemért Nonprofit Kft. csinálja. Háromtakú kuratóriumának tagjai, Enying Tibor biomezőgazdaság és gazdálkodó szakértő per feltaláló. Hauser-Barbara nemzetközi coach és tréner. A coach az mindig egy jó jel és Schwarz Gábor, Nemzetközi Digitális Üzletfejlesztés és Oktási és Szakember, Kürt Akadémiát, Akadémia Metropolitan Egyetem Management szak. Tehát, hogy mint itt mögöttük lenne. Hát, ha más, akkor management gondolkodással, elvben, papíron rendelkező ember. Hát ne, tehát minden szakértelem ott van a kuratóriumban, ami egyébként ehhez a dologhoz kell. Az egyetlen talán, ami nem jó, az az ötlet. É, igen, igen, igen, igen, itt tűnik. De voltak már korábban azoknak után lehetne menni, hogyha nagyon akarnánk, de nem akarunk nagyon. Ne akarjunk egyáltalán, inkább tényleg csak rossz példaként hoztam ide, még csak nem is úgy, hogy ez valami gonoszság, hanem inkább úgy, hogy ez klasszikusan olyan, mint amikor így összeállnak emberek, akik önmaguk nem annyira ismerik az internetvilágát, és úgy gondolják, hogy de van egy jó ötletük, csinálnak valamit, ami nagyon nem jó ötlet. Eleve vannak a profentartásai minden új platformról, ami úgy kezdődik, hogy és akkor lépj el be, és jelöld be az ismerőseidet. Ezen 2005-ben túl vagyunk minnyáján. És azóta teltek el évek. Na, nekem meg egy rövid hírem van csak, amire rácsodálkoztam, pedig az, hogy a BMW-ben, egyes típusaiban, meg a Toyota Supra-kban elment a CarPlay ö, egyszer csak, és azért mentem. mert jó a CarPlay ez egy olyan dolog, ami ott van a szoftverben, és semmi köze a BMW-hez. De a BMW megpróbált ezt szolgáltásként adni, amire jött egy parasztlázadás, amire azt mondták, hogy jó van, nem kérjük a -e szolgáltási díjat, hát mégis csak tényleg ez arról szó, hogy letükrözi a telefonodat a kijelzőre, Ez talán mégsem egy szolgáltatás. Egy fillért nem kérünk, egy markot egy eurót se. Bocsánat. Viszont benne maradt valahogy a szolgáltatási kezelőcsomagban a, az egész, csak nem tudom, hogy 0 eurón futott a dolog. És amikor meghibásodás volt a BMW szervereinél, akkor a mindennel együtt elment a CarPlay támogatás is. Mm. Tehát sikerült egy teljesen lokálba futó softvert megoldani új távoli szervereknek a kiesésével meg lehessen bénítani. Ha valami érdemel vastapsot, akkor ez szerintem mindenképpen... Viszonylag klasszikus hiba, amikor benne felejtünk egy kapcsolót, a, egy elágazást a programban, ami azt vizsgálja, hogy na jó, fizetnek ezért rendesen. <t> I igen. Ne is mond, én naponta rettegek olyanoktól, hogy ez valami az egyik termékben, ami közön van, benne maradt valahol egy ilyen elágazás. Ebből is látszik, hogy én nem ilyen nagy, sok, sokszor tízfős fejlesztőcsapatokkal dolgozom, ahol ott van a rendszer szintű tesztelés, meg, a, meg az alapos dokumentáltság. Amikor is ilyenek nem fordulhatnak elő, hát kivéve talán olyan cégeknél, mint a Boeing, hogy arról a múltkor beszéltünk, vagy a BMW. Vagy a BMW, pontosan, vagy a Toyota, aki megvette a BMW-től csukott szemmel szálladva bele az erdőbe. Igen, igen. A megfelelő szoftvert. Ezen pont elgondolkodtam, azt most el akartam még mesélni, hogy megvan az autó, élvezem, stb., és én hogy hogyan lehet rá büntetni rendesen a, az autónak a hangrendszerére a telefont, hogy majd úgy hallgassam a szarmiérőségi Spotify-t, meg a podcastokat. És én vannak ilyen bevett verziók, én megkérdeztem megfelelő Facebookos csoportban, hogy nagyon barátságos az UFO csoport, úgyhogy teljesen meglepett, hogy, hogy építessek bele kutyút, cseréljek fejegységet, vagy van az egyik vándorhonda szerelő ember, aki azt mondja, hogy Hát igazából egy jackdugot kell rászerelni, mert a, a fejetség azt tudja, csak nincsen kivezetve. Ez uh -huh. utolsó megoldás. Hétvényén találkoztam veletek, jól elbeszéltünk kettünk, amíg beszerelte, és hogy előtte-után néztem ezeknek a fejedségeknek. És lehet, hogy azt már mondtam neked cseten, hogy egészen rémisztő világa van ennek a dolognak. Hogy olyan dolg, amiket már Android tabletben sem vennél meg, azt fixen beszerethet az autóba, szemmel áttólag elég, elégtelen erőforrással és egy olyan coc, ami a büdös még egyszer nem fog frissítést kapni, és ö, azt tapogatod vezetés közben, vagy jó esetben indulás előtt. Igen. Rémiszt, és ezekben ezek merek hisznek. Igen, igen, igen. Igen, az, ö, az egy, ö, tehát ez egy olyan termék kategória, amiről egyébként a múltadásban pont beszéltünk, hogy hogy eladnak olyan dolgokat, amiről az eladás pillanatában lehet tudni, hogy ez nem felel meg a funkciónak, amire eladják. És hogy ez mennyire egy gonosz dolog, és nem is értem, hogy ez, hogy, hogy ez lehetséges még. Tehát szerintem egyébként ezt így konkrétan tiltja a törvény, csak a, nincs felsorolva, hogy ez, tehát a, a, a taxáció hiányzik, hogy mi az, ami ilyennek számít, és mit tudom én, az elsőre kicsorbuló élő, élő balt az valószínűleg valahol fel van sorolva, de az alacsony kapacitású tablet, az nincs. És ez le fogja játszani, és mondjuk egy évig biztos, hogy jó lesz, és fut rajta a Spotify, meg a, de nem is tudom, hanyas, hanyas androidokat találtam rajta, nem, nem volt mindegyik aktuális, de aztán eljön ez a pillanat, amikor azt mondod, hogy a szemedet csak kéne volna szedni, ha máshogy nem feszítő vassal. Igen, mondjuk például, amikor egy, jön egy újabb verzió a Spotify abból, az már nem fog rajta futni jó erre jut eszembe. Tényleg csak zárójelben, de hogy a múltadásban adásban elsírtam a bánatomat, hogy a Netflixem, a Xiaomi TV okosító kis dobozan, ami Box egy ideje folyamatosan hibát jelez, és kaptam Pisti barátunktól egyébként egy tippet, hogy a IPv6-tal van a baj, azt nem szereti az app, és már éppen kipróbáltam mindent, például a telekomos rúteren letiltottam az IP-t, a hatos IP szolgáltatást, amitől az egész internet fejre állt hogy úgyhogy újra kellett húznom az egész uh, routert minden mindenestől. Ez nem volt megoldás. De ezen a napon, amikor már, amikor már elszántam magam, hogy felhívom a telekomot, hogy akkor ők tegyenek valamit a, az IP címemmel, meg az IP szolgáltatásommal, akkor egyszer csak jött egy új verzió. A Netflix abból és az megoldotta a problémát. Úgyhogy képzeld el, az oldotta meg a problémát, aminek ilyenkor meg kell. Egy igen. frissítés. Netflix app 14.3.4, most internettel. <gül> hát igen. Figyelj, akkor lényegében minden működik. Megint igaz, hogy úgy volt, hogy volt egy kész megoldásatok, és aztán azt elkezdték el szoftver frissíteni alólatok, de most mintha működne, nem? Igen, igen, egy újabb akár csak pár hónap alatt is, de elkészült új frissítéssel végül megint működni látszik. Persze nem minden, de, de még így is legalább a Netflix az megy. Lááá, mi nem megy? Hát nem tudom, említettem -e már, de hogy van egy videó lejátszó Arcos Media Player nevű dolog, ami még továbbra sem működik, meg, de meg a távirányító nem megy, ami, ami elvileg bekapcsolná a Gépet, de ezt most már csak az áramtalanítás és újra dugás segítségével lehet megtenni. E e új elem, társítás? Igen, igen, ezeken túl vagyok. Természetesen nem ezek segítenek. Anyának Na, a szidása? Anyának a szidásán is azt hiszem az egész család <gül> nagy tételben túl van, de lehet, hogy jön egy következő frissítés, ami majd ezt is megoldja. Sose lehessen tudni. Viszont, hát még fórumokat lehet ilyenkor nézni, ez nem nyugtatja meg az embert, legalább látja, hogy nem egy idő. Néztem, nagyon sok billentyű kombinációt kipróbáltam a távirányítón, amit a fórumok ajánlottak, de ezek nem segítettek. Jó, elfogytak az ötleteim. Elfogytak az ötleteid, ahogy elfogyott az időnk is, úgyhogy ö, köszönjünk el. Valljuk be a kedves hallgatóknak, hogy mire legközelebb találkozunk, már lényegében Szenteste lesz, vagy nagyon aköré fogunk majd már kapírgálni. Úgyhogy. Ö, úgyhogy. Boldog utolsó napi ajándékbeszerzéseket, kedves hallgatók nektek! Igen, mindenki észre csinálja, stb. nekölgetek a karácsonyfára. Így van, jövünk vissza egy száncsengős adással, addig pedig sziasztok! Sziasztok!